Ementxe gaude, e, berrion on e, saioan, e, FMko 18 sortzian, eta herriko politikariei, herriko alderdi ezberdinerako politikariei egiten ari garen elkarrizketa sortarekin ere e, aurrera eginen dugu. Gaur gurean Laura Jimenez, Izquierda Eskerra taldeko bozeramaileak, aixo Laura egunon. Aixo egunon. Eta Auteskundei e, begira arituko gara datozen Etan, eta lehenik eta behin jakin nahi dugu, ba, zergatik joan behar dugun boskatzera e, azaroaren hogeiko hautezkunde, hauetan zergatik diren garrantzitsuak horren urrun egonda ez, Monkloa eta Madril. Bai, e, ba, zergatik, ba, gure eskubidea, ba, delako. Eta boskatu, e, boskatzera joan behar behar dugun e, politika, ba, Ba, aldat, aldatzek, aldatzeko edo. Bai. E, bai, estatumailan, baina farroan e, e, langabeziak e, desberdintasunak eta horrelako gauzak e, eta handiagoak e, dira, eta mm -hmm. guk uste dugu e, politika eta E, aldatu behar du, dugula Bai politika aldatzeko Bai e politika ekonomika Bai politika lanerako politika Bai politika soziala Eta horregatik eskatzen dugu E, botzkatzeko, eta bai, etxean ez ezker... gelitzeko, ez? <laughs> ez, etxean ez gelitzeko, eta horretaz gain, ezker, ezkerra, ezkerrari botoa emateko edo. Mm -hmm. Eta ezkerra da, e, hemen Nafarroan, e, izkerda ezkerra, eta estatu zatu maia, iz, unida ezkerbatua. Mm -hmm. Izkerda ezkerra, Nafarroa maia aipatu patu duzu, e, izkerda ezkerra, koalizio bat da, mm -hmm. e, izkerda unida, batzarre, eta beste talde batzuk iniziat e, iniziatiba por Navarra eta e, bestelako talde batzuk e, osatzen dute. Bai, e, hori maiatzeko hauteskundetarako sortu zen foru eta udala hauteskundetarako baina badirudi esperientzia onuragarria, pozgarria e, ona izan dela zuentzako, ez za ezakite iritzi horretakoa zaren. Bai, e, ba, esperientzia izan da oso oso ona. Emaitzak e, ba interesgarriak Ba, izan ziren, maiatzan eta pentsatzen dugu gauza bera gertatuko dela e, urrengo hautezkundetan. Eta gainera oso oso importantea da, ba, e, ezkerra edo batzea, mm -hmm. e, gero eta influentzea e, gehiago lortzea edo. Mm -hmm kasu honetan, hauteskunde e, horokorrak edo estaturako hauteskundeak dira e, eta beti aipatzen da bipartidismoa dagoela, alderdi popularra alderdi sozialista eta badar, badirudi ez dagoela beste aukerarik Nafarroan beste kontu bat da alderdi asko daudelako, baina Estatu mailan badirudi bi alderdi besterik ez dagoela. Kasu honetan gainera beti ba ezkerreko botantei beti esaten zaie bueno ba botoa erabilgarria izan behar dela, boto autil delakori eh ba astintzen da baino eta gehiagotan eta badirudi izkierda ezkerria bezalako alderdi txikiagoek ba, nola baiteko desabantaila daukatela e, zuk nola ikusten duzu zergatik eman behar zaio bozka izkierda eskerra bezalako alderdi bati bai e, guri eh botoa ba ematea edo ba erabilgarria eh de bai, eta politika aldatu behar da eta politika aldatzeko eh eskerra behar dugu. Uhum. eta eskerra da izkerra eskerra. Orduan dira e, erabilgarriak dira zeekin da lanak nezesarioak edo no? beharrezkoak. Beharrezkoak eh? eh, direlako eta e, E, guri esker edo e, gauza asko aldatu aldugulako edo e, ez zaizue iruditzen e, pesoek ezkerreko bermedik edo garantiarik e, yes. ematen duenik esta ez, ez, ez, ez, es eh, eh, ba baituo eh, oraindik egin du eh, egin du dana izanda ba gausak okerrar eh, okek oker, bai bai okerrago tu, edo, okerra, bai hori hori eta bere politika es eh, da oso oso es da iaia ia, eh pepere, pepe pepeke giteen duten plantza poli... bai, antzekoa da orduan ez Hmm. E, Alde horretatik, bueno, ez dakit suposatzen dut itsegiten duzula, bai ekonomikoki, bai sozialki, e, batez ere ekonomia izan da... E, <risa> Bueno, ardatz nagusienetako bat azken e, kanpaina honetan hauteskunde kanpaina honetan eta legeginntsaldi osoan seguruenik ekonomia enplegua eta alakoak izanen dira e, seguruenik e, protagonistak. Bai. E, ez dakizuk e, diferentziarik ikusten duzun alderdien artean PPR en pesoeren artean nor dagoen e, monkloan nor dagoen gobernuan e, benetan enplegu gehiago izanen aldugu, enplegua suttu Alda, ekonomia berpiztuko alda, bat hazein bestea e, agintean egon? Ez, nik ez dutuzte, ba, iaia, ia, bueno, oso soantzekoak dira, eta politikoa ekonomika, eh iaia bueno berdinia da mm. e, horregatik e, oso oso importantea da ez ezkerrari ba bot, botua ematea eta eh ezkerraren influentzia Madrilen, ba gero tantiagoa izatea ba gauzak alda, eh aldatzagatik edo mm. Bai, eta ja bukatzeko azken galderatxo bat hemengo hautetxi e, guztiei egin izan e, dioguna eta da ba, ba, porra txiki bat egiten ari garela eta ba, ia iragarpenen bat egingo zennukeen, mm, ausartuko zinateke esatera zenbat e, eserleku eramanen dituen Nafarroako indarbakoitzak,z ba, izquierda eskerra, UPN geroa bai, Izkierda eskerra bat, <laughs> <Hori> ananas, bai, <laughs> eta besteak ezakit, baina izkierda eskerra bat, bai, mm -hmm. eta Pablo Arxel izango da, bai. Pablo Arxel, bai. bera, zor eh, bai. parlamentu Eta oso oso hongi, defendatuko ba, e, ditu gure interesak, e, Nafarroako interesak eta Espainiako interesak, eta bai, Edek. da oso oso e, autarraio nao. Uhum. Ederki, ba, Laura, e, sanen dizugu irabazti duzunala, ez? <laughs> bai. Hori azarroaren hogeitik aurrera jakinen dugu. Eta bueno, ba, onaino iritsi gara, mi esker benetan, gurean izateagatik, eta bueno, ba, esfortzua egin izanagatik, eta urrengor arte. Bale, mi esker, agur.